rugăciune pentru porunca și taina dreptății, Doamne Iisuse Hristoase, judecătorul cel Dumnezeesc, cel care ești milostiv, drept și blând, te iubim, te slăvim și îți mulțumim, fiindcă taina și porunca dreptății ne-ai dăruit când ai rostit. Fericiți cei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 Întrebați și judecați. Cu grija ta ne-a îndemnat și învățat: Dacă nu va fi dreptatea voastră, mai mult decât a și cărțurarilor, nu veți intra în împărăția cerurilor. De aceea te rugăm: împlinește pentru noi făgăduința. Atunci cei drepți vor străluci ca soarele.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 și râuri de apă vie vor curge din pântecele Lui. Pentru noi, taina Cuvântului Tău ai descoperit. Cuvintele pe care vi le-am spus sunt Duh și sunt Viață. De aceea te rugăm, dăruiește-ne făgăduința, că în curând va veni mântuirea mea și dreptatea mea se va descoperi.